Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. U salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Të nërruar shikuas në fillim të këti emisioni Mulyani qëtë ju përshëndesë më përshëndetën e bukur islami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pas kësaj përshëndetje, Allahun e falëndarojnë. Allahun e falëndarojnë për të gjithë të mirësi dhe begati që nëjka dhenë. Allah në lusim që të në bën nga robrit e ti falenderuas, falenderem dhe mirë njohje, që në ndihmojnë të ruen begatit dhe në mundëson që të në largohen fatketsit. Begatit e Allahot, lavdata qofënë i Muhammedin sallallahu aleyhu sallam, i familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë dherin ditë në fund të kësaj bote. Po të komë edhe sonte në transmitim të drejt për drejt, në emisionin tonë që ka thot feja. Me takimin e fundit kemi të rejtuar për daljen e një kryese të që ditëshme, me aftësi dhe mundësi të jeshë zakonëshme. Dhe që të gjitha këto janë sprovë për njerëzit. Dhe kemi thënë se dalje ati dhe të të konserohet një përmbyllje e një sprovë që ka qenë duke qarkulluar në mes të njerëzve, ende pa daljen fizike të kësaj kryese. Fjallë është për dhe gjallën. Dhe kemi folër normalisht për atë që kemi pasur mundësi të themi brenda minutave të rezervuar në emision e kaluar. Dua që vetëm të bëj një, po a thëmë, kushtimisht përkujtim apo vrejtje, të quhem së të që e kemi më dhë letë të kuptojmë, se nuk duhet dhe gjallin të paramendojmë si diqë që, si diq që është i pamposhtur, si diqë që është, sprov e madhe është por nuk mund të përballohet. Nuk është kështu. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem na ka përmendur sprov. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem na ka përmend se duhet të ruhemi. Dhe përderisa i ka kushtuar ditët e shumta daljes e ti Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem duhet të flasim për këtë temë. Qaja sprova, ti është sprovë e madhe sikundëruar. Ës sprovë që sikurse e kam përmend, nuk lidhet ngushtë me dallet fizike. Për sprova e ti është Edhe në këtë kohë, përndenit si musliman duhet të imunizohemi me besim të mjaftushme, mësime të uh, mjaftushme që me lene dhe të madhuar në më bërojnë nga sprojnë e të ti, në ruan që mës të bim në sprojnë e dhe gjallit. Par, për tha, në gjallor, në të gjitha, bin djevnë e Allah në gjallorë në abënd që të jemi të bërshtetur në zotin vazhdimisht, të jemi të bindur se me lene Allah të madhuar, në qovë se, se i ndjeki mësimet e Muhammedit sallallahu ales si me lejnë e lotë manuar, jo vetëm dhe gjallit, por të gjitha sprovat e kohrave të mblidhe një një kohë, nuk kanë qëfar të nabëjnë me lejnë e lotë manuar. Andë e jonë është që ta njojmë këtë fe si duhet, e jonë është që ti msojmë porosit e Muhammilit sallallahu alesem si duhet, dhe ti ndërmarin masët e dura për të mbrojtur, dhe pas tërë kësaj të mbështet e minizot në gjithësis, dhe me lejnë e lotë manuar nuk ka qëfar të na, Pas sprovës dëgjolli që i permandoti në fund se dëgjolli me gjithë ato aftësi dhe mundësi që do t'i ketë për të për hapur sprovën e tij. Megjithatë, nuk është i pamposhtur. Allahu xhallahu ala e dërgon një krijesë, një rob të Tij të dashur, i cili me lejen e Allahut të mbanduar do ta mposhtë dhe shkatërron këtë dëgjoll. Dhe ardhja këti robit të Zotit është edhe një shenjë e madhe nga shenjët e ditës e gjukimit. Një shenjë e madhe që paralajmëran për afërsin e ardhja së ditës e gjukimit. Fjale është për zbritin e Isaut a.s. Isaut a.s. është një nga të dërguarit e Allahut të manuar. Dhe në si muslimane kemi për obligim që të besojmë se Isaut a.s. është rab dhe dërguar i Allahut e për zgjodhi Allahu dhe e dërgoi tek bani Israilut dhe e ndroi Allahu i manduar me librin e tij Injilin dhe ai ishte një pejgamber i cili kishte edhe mrekullitë të tjera përveç librit të tij andaj Allahu jalla wala ia mundsoi që ai të ketë mundësi që me një do të thotë për uh, kim me dorën e tij të shëron njerëng nga nga smund e rënda të lkurës që ishin të pashërushme, gjithashtot të këthen shikimin njerëzve të verber, ma djedhe të rinjaltët të vdekurit. Kë ishte mrekuli, që Zotë Gjallë Oala i adhakti pejgamberi si dëshmi se është i dërguar i Allahot të mënduar. Gjdo pejgamber kë ishte mrekuli, i ishte dhe në mundësia që të bënë veprat të jash zakonshme, të cilat sfidanin të tjerat, që të sidin dhe të njajshme me aqer pejgamberi. Dhe këve premier është zakonë shumë i shëqruar me svidim përbënd të një nga argumentet themelore për mes të sëleve kënjëri dëshmanë të sështë i dërguar e Allah të manduar. Andaj, edhe Isau a.s. kishte mrekuli. Nga këtu mrekuli thashtë ishte shërimi nga smundet që ishin të pashurushmë për atë ku, gjithashtu të këthimi, i shikimit, pastaj, të dhëtë rinxalja e kriesave në gjatët të vdekurin, ma dje, kryon të, do tëtë, uh, ose, uh, formëson të të themë më drejtë, nga balta, një zag, dhe pastaj e hudhët të në qil, në hapsir, dhe aj shëndroj në zagë realisht, por aj gjitha këtu thënë të, bi idhni la, u bëri u lë ekmahë, u alë ebrësa, u uhil mëuta, bi idhni la, unë gjitha këtu ishërëj këta të smunit, i bëj këta të një gj me lejën e allatë manuar, nuk i ja dedikoj një ditë për ditëve, asë një herë, vetë së ti këtë që e bënd të isa u alisam. Por thënë dhe kjo është me lejën e allahut, allahut po ma mundëson mua që ta bëj këtë, që jutë më besoni si jam i dërguar i allahut. Por pak nga benhi israelit i besuan, ma dija ta thërën këmplot e këndër ti, dhe ishin në një kohë kur rëmakët sundonin, dhe rëmakët në atë ku ishin pagan, idhujtarë por se përket qështjëve të besimit, i besonin bëni Israelve nga se i konseronin si njerës të ditur për fej. Dhe bëni Israelit e bën një komplot fatke që është kondër pejgambirët e tyre. Dhe tentuam për mes i komplot të vrajnë Isau në Alehi Sram. Por Allah u Gjellewala se si pas mësimeve tona, islamë, shpaldis, që është shpalë Muhammedit sallallahu al-sallam, Korani në fletë për këtë njëjarje se Isahu A.S. nuk u gëshdua, nuk është e vërtet se Isahu A.S. është gëshduar, dhe nuk është e vërtet se është vërar, për Allah u Gjellë Hoa, a le thot, belë rëfaahu Allahu, Bel Allahu Ileyh, Allahu e kanë gritë të kaj, dhe Allah u Gjellë Gjellë Hoa ka mundësi, që një njëri ju të thotë të jamër jetën në fillim, një njëri ju të jamër jetën më vonë, një njëri ju të jazë gjatë jetën, bon. jetën. zatën fill Dhe gjithashtu përfundimi jetës të tjeshtë më më rekulli. Dhe kja nuk është e fështirë për Zotin Gjellat Gjellaluhu. Në isa u alësam lindi, nga nëna, pa baba, kur Allahu Gjellahuala dërgoj Gjibrilin, që të fryntë në mitën e mërjemit dhe të mbarsohej mërjemi me këtë fryrja dhe të mbejt e shtadzane me një djallë të quajtur e isa i në mërjem. Isau i biri i mërjemit. Dhe lindi dhe tëtë si asë njëherë më parë, lindi si asë njëherë më herëtë, dhe tëtë nga nëna pa baba. Dhe është i dërguar i vetëm që i atribuat nënës e ju jo babajtë. Të gjithë pejgamber të Allah Gjallawala i atribuat në baballar dhe të tyra. Muhammed ibn Abdillah, Muhammedi ibiri i Abdullaut, Ibrahim ibn Azer, Ibrahimi ibiri Azer, është në më radhë, dhe është Isa e Lejsham është Isa ibn Mariem. Isau i birë i mërjemës. Dhe Allahu Gjelle wa Allah, të nëruar shikuës, nuk lejoj, absolutisht, nuk lejoj që të gërshdoj, apo të krytzoj, apo të vritej, i tërguar i ti. Belë rëfa'u Allahu Ileyh, Allahu e ngriti Isau në Alehi Sram. Në disa venë e Kuran thuhet, së Allahu i ka thënë, inni mu të wëfike, wa rafi uke Ileyhja. Unë, Do të bëj që të ndijesh si i vdekur, jo në kuptim të vdekjes, por në kuptim të një gjumi të lehtë, ngasë edhe gjumi është një lloj vdekje, ngasë njeriu është i ndan nga jeta, është i ndan nga zhvillimet e jashtë me që ndodhin jashtë tij, dhe është një lloj vdekje, nuk është vdekje komplet, por është një lloj vdekje gjumi. Allahu xhallahu ala juaj ti gjumin që athergoi ja isav otalsam në gjumi lehtë, ç pastaj e tërhoq Allahu xhallahu ala tek ai e mori Allahu e din kë e ka dërguar isa unë alësam, por aj u lërguan nga e të e kësej bote. Dhe aj nuk u gëshduhu, u e ma sallëbuhu, u e ma kateluhu, u e ma sallëbuhu, u e lakin shubihe le hum. Allahu thot, ata nuk e vrajten atë, nuk pa të mësi të vrajnë. A asë nuk e kryzuan dhe nuk e gëshduan, por atyre i u du kështu. Dhe transmitimet flasin të ndëruar shikhuas, se një njëri që kishte e, dorë mës shumë di këndë kopplat, Allahu bëri qaj të duke si Isau al-Isam dhe e morën njerëzit atë e ledhen e gëshduan dhe aju vëra në vend të Isau të al-Isam. Dhe sa Isau al-Isam nuk është e vërtet, besimi jo në thotë shto. Andaj, nuk është e mundshme që fillin mirët zotit e këtë djallë. Ka si zotit që lëvrë është i pasën nga qdo e mitë, zotit e barë e këtë talë nuk ka fëmi. Surja Koranit, surja të gjdo fëmi muslimanve e mësën këtë sura. Gjdo plak e Allahu ahad. Thuaj Allahu është një, Allahu sëmët, Allahu është ajqët, të gjithë thë kërjesët kanë nevoj për te, e aj nuk kanë oj për asken, lem jelit, nuk e ka lindur asken, vo lem ju uled, e as nuk është i lindur, vo lem jekun lehu kufuven ehad, e as, as kush nuk është i barabart, as i njëjshë më te. Kërshë besimion, ndaj Allahu gjallewale nuk ka fmi, nuk ka djall, as nuk ka vajza, asë nuk ka gru, asë nuk ka azgjë, aja është i vetëm, nuk është i njështë njështë me të askush, dhe isa u e lështë nuk këvra, dhe nuk këgëshdua, dhe nuk ka të bëj absolutisht me atë që thuet se u sakrifikua djali i zotit për mëkat të njerëzve. Kjo është një lejë absurditeti që nuk mund të kuptojmë një, në që nëreshtë kur kemi të bëj me mësimet e Koranit, atëre ato flasin tërësisht n Uh, fetë e tjera, në linë me Isaun a.s. Se të qoftë, Isao e të më ngretë, të këllahu i manuar, dhe Allahu, sikur që përmanda, e dinë ku e këdërguar Isaun a.s. E nuk është duali Zotit, dhe nuk është mërjemi grueja Zotit. Andaj, mërjemi është uh, grueja që përmanda me amen në Kur'an. Dhe kënë një arsujë pëse përmanda me amen në Kur'an. Nga se të ka rabët të cilë u zbritej Kuranit, ata nuk e kishin tradit që gra të i thyrin me emna. Përveq atyre që si kanë gra. Zodat, ato gra që nuk i të martuara, nuk i kishin burra, ato thysh me emra. Nësa gra të tjera thysh me nufka, umu fulane, nëna e filonit për shambu, nëna e filonit. Dhe Allah u gjellë uala qëllimisht nuk e la për shambu që mërimi të quet nëna e isaut, umu isa po lequit i mërje me më emër, që edhe në aspektin kuptimur dhe gjusor dhe të thezonal të arabve, të jet e qarë se nuk është gru aje e Allahot azo gjellë. Absolutisht, nga se Zotin nuk ka gru, asë nuk ka fmi, nga se Zotin është me të metatër kërë ka gru dhe kërë ka fmi. Pëse njëri ju martur? Pëse ka nevoj për martes? Dhe, dhe moment në moment nukur kërë nevoj për dheqë, jenë varën për jasaj. Pëse njëri ju ha më bukë? Kë The fëmijë po ernonin për banjën e fuqia, një lë për krahje, një lë gzimit. E gjitha këto janë tmeta raport me Zotin. Edhe pse për ne vi janë plotsi dhe begati, por na për Allah të Allahu xhellahu ole janë tmeta. Në Zoti xhellahu nuk ka fëmijë. Nuk ka dërguu fëmijë as djalëri që sakrifikohet për tmeta të e bijve të ademit e as për mëkatat e tyre. Allahu xhellahu xhellaluhu thotë: Kullu nafsin bimâ kasabat rahina. Cido shpirt, është e lidur me atë që ka vepruar. Ti do tja për shpërgjësi për vepër të tuja, e nuk mund shpaguhet më ka tim me vrasit dikujt. Por gjitho kështë përgjegjit për vepër të ti. Kje bër mirë, do të gjesh mirë dhe shpërblesh. Kje bërkeq, do tja për shlogari për këtë. Dhe ka Allah i më nërë. Së do qoftë, Allahu e ngriti Isau në Alehi Sëram dhe e mori të gvetja ti, Zotit e din ku është aj, por ne besojmë se është i gjall, dhe i ngritur të ka lajë më nuar. Kjo është e parë që duhet të besojmë të kë Isahu al-Isam. Nuk është gjallë i Zotit, nuk e kanë vrara asgërshduar, por Allahu e kanë ngritur, dhe Allahu e din ku është aj. Kjo është e parë. E dyta që duhet të besojmë, në raporët me Isahu al-Isam është, se Isahu al-Isam do t atë që quhet ahili zemanë, kone fundit, në atë që njëhet si shenjat e mëdha të ditë të gjukimit. Së bretë Isau a.s. Në kone kërë është edhe dhe gjallin të tokë, madje, kërë dhe gjallin është në kulmin e aktivitetve të ti, në kulmin e arogancë dhe shkatrimeve të ti në tokë, atëherë, na ka përmenë Muhammedi sallallahu a.s. sallallahu a.s. Zbrat Isa alayhi salam. Madje e ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam se Zbrat inde Manaratul Beyda, tek një vend i quajtur Manaratul Beyda, tek një vend i caktuar në qytetin e njohur të Damaskut. Në Damask Zbrat Isa alayhi salam. Isa alayhi salam zbrat në Damask në një vend të quajtur Manaratul Beyda. Atje Zbrat Isa alayhi salam Ai dërguari sallallahu alaihi ve ca përmendur edhe detaje të më të themta të zbritjes së tij, madje edhe pomin e tij, dhe dukin e tij, dhe teshat e tij, dhe si zbrat. Ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi ve se gjitha këto detaje janë pa të pamundshme të përmblidhen gjithan këtu më shpejt, por dua të them se në sa, do të thot, më të detajzuar na ka sqaruar i dërguari sallallahu alaihi ve. Ai ka përmend se do zbrat i mbështetur në dy melek, do të krah përtiet i mbështet në 2 meleq të cilët dalin ngadalë e zbresin nga qillin tok. Për më sa është i pastër e i bukur e i paqshëm e xhherrat Isa ualehi salam, por kur zbrat në tok shikun ruar, dhe kjo është pjesë e besimit ton lidhur me Isa al-salam, dhe zbritja e tij nuk zbrat më si pejgamber i Allahut, ngase nuk vije më me mision dhe me libër, por vije tashmë si një antar i ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të zbret në mesnjën e ujë Isa alayhi salam në ndërmënarin e bardhë, lindore të Damaskut, në pjesën lindore të Damaskut. Dhe gjithashtu e ka përmend edhe llojin e teshës që do të zbret Isa alayhi wasallam në detaje që jep me kuptu për një përshkrim më të vërtetë, të detajzuar dhe të mirë informuar por neva nidame e saun alaihi salam kurzbrat isa ualehissalap shkon ror patjetër se ai normalisht në, në tok ka lloj-lloj fë, në tok ka lloj-lloj drejtimesh dhe etnie të ndryshme kujt i bashkangjitet isa ualehissalam bindja jone është dhe besimi jone është dhe ajo që na mësojnë për te Kur'an dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sa i bashkangjitet i thtarve dhe pasuezve të Muhammedit së lëllasën të cilët i kanë shpëtuar dherë në atëko së provës të dëgjallit. I kanë rezistuar, i kanë shpëtuar, nuk janë përgjigjur asaj që kaftuar në të dëgjallit. Dhe drejtojt nga Damasku në drejtim të mes gjithul aksas. Mes gjithul aksas. A ti drejtojt dhe posa të arinatja, posa të arinë në mezul aksa, shikohet në ruar, në namast të i kindis, i gjenë musliman duke u pregaditur që të lidhë namaz, dhe, e gjenë imamin e muslimanve duke u pregaditur që të merë të këbir, Allahu Ekber, duke i regluar safat e muslimanve. Dhe imami muslimanve, disa olemah thunë se është me hediju në atë ku, zohet e dinë mësë mire, duke i regluar safat, i thëtë nga se e shëjsa u nësëm, dhe e njehë, Në këtë është interesant se i dërguari sallallahu alaihi ve sellem ka përmendur se posa ta shohim nësi musliman Isa, ne them do ta njohim se kjo është. Se kemi pak kur ne e njohim subhanallahu, por riallahu ja, xhallahu ole me mrekullina mundson që ta njohim kush është ai. Ta dim se ky është Isa alaihissalam. Dhe posa ta sheh imamit musliman ve Isa alaihissalam, do të thotë ky është Isa alaihissalam. Dhe jelhshëm vendin e imamit, jelhshëm mihrabin atje ku imam i muslimat qëndran, për tjadirua rrugën, Isau të Al-San. Por Isau të Al-San nuk e pranën këtë ofertë se radhe, thad, par ty është bëri kameti. Dhe kjo është ndërimi i Allah, ndaj umetit Muhammad sallallahu salam, ku njëri tjetër ne, të shërgonin, në këtë mihrab ka qenë Muhameti, sallallahu al-Issam, ka shkuaraj, vinë tjetë me radhë, ndaj tekru me tullahi li hadhi l'umma, ndërimet e Allahut për këtë umat, pranë Isa alayhi salam, se kjo umat është i ndëruar, i veçuar, i privilegjuar nga ana e Allahut te bareke tuala. Do të shohë postat falë e Kindija, Isa alayhi salam urdhron që të hapet dera e xhamisë. Dhe postat hapet dera e xhamisë. Çfarë të shohin atje? Ne ka lemru për kët Muhammed sallallahu alaihi salam. Çfarë gjën kur hapet dera? Krope dera gjinë të gjallin së bashku me 70000 nga qifot që e janë përgjigjur thirja sa dëgjalit dhe të tjerë që e ndjekin rrugën e ti. Dhe të armatosur, të gatshëm për të sulmuar muslimanet dhe atë pjesë që kam betur, pa ju nështruar dëgjalit, por bëfasohet dëgjali. Koreshe Isau në Alisam e din se i ka rë fundi. Koreshe Isau në Alisam në mesë në muslimanve, eshe se i ka rë fundi dhe fillan të vrapuan, në vrapim dhe në ikje, shpartot dhe ushtrija ti. Dhe isa u alisom nuk ka të boj me ushtrin e mbetur. Ata i rahatojnë muslimant e tjerë që kanë betë. Mirë po, dhe gjallë duke ikur të nëruar shikuas, duke ikur fillan të shkrijet, si kur se shkrihet, kripa në uj. Dhe e zën isa alisam, dhe godet goditje që do të tëtë është goditje fatale dhe përfundimtare për dëgjallin, dhe, dhe kështu përfundojnë spruve dëgjallit, dhe, dhe kështu përfundojnë dilemat dhe kështu përfundojnë uh, hamendjet që kam qërkulluar derin atë ko dhe natë ko në lidhje me spruve të ndryshme e veçanësht me veçanën me Isanësëm. Në Isanësë, Alejësë, Ramë, do të fredë dëgjallin, do të thënë kryqin për treguar se nuk jam gushduar, nuk jam Dhe, gjithashtot, derin do të therë për treguar se, do të vret derin për treguar se ngrënja e miks të ti nuk ka qenë pjesë e mësimive të Isao Tare Isera. Këtë e mësimive që ne kam sumë të të Muhammedi sëllë Allahusam dhe shpërmendur se ta është më në atë kohë, do të të ata që kanë qenë pjesëtar dhe gjallit, ata nuk janë më, janë shpartalu dhe janë vrarë, ndërsa, pjesë e mbetur, Shumë nga ata që e kanë quajtur veten të krishterë deri në atkohë, transmetime to na fetare thonë se ata tashmë bëhen besimtarë musliman. Nga se Isa u alzemua dëshmon se nuk është biri i Zotit, ua dëshmon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i Allahut dhe nuk ka më ndyshje, nuk ka më pik dyshimi, nuk ka më pik dileme, nuk ka shaibë më, larguan të gjithat Këse bëjt e qartë kushe dhe gjalli, bëjt e qartë dhe të kushe Isau Alisam, bëjt e qartë kushe Muhammedi, sallallahu alesallem, dhe të qartësun shumë gjera. Dhe njerët tash më këthej në besimtar të devatë shumë, largohet për drejtësia, largohet shumë nga mëkatet, mashtrimet, rrannat, manipulimet, shumë të largohet, dhe Isau Alisam ërgjikasi dhe udheci i popolatës sasaj kua. Që fa në do të pasë kësaj? Para sa të vazhdojmë me asaj çfarë do, dua të u them shëndroruar se këto nuk janë pralla për fëmijë. Këto nuk janë legjenda, por janë të vërteta shpallje që janë shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gaji çert i gjithdijshëm, kush janë shpalljet e dërguarit sallallahu alaihi wasallam këto homizime? Allahu i vënduar, Allahu që emri i tij është El al Alim i gjithdijshëm, Ai i cili din atë që kanë ndodhur, ai i cili dinë detajet e tërë atë që ndodh tani, dhe ai që e dinë tërë atë që do të ndodhë në armën, dhe ai që dinë çdo gjë tjetër poshtë kësaj, çdo gjë Allahu xhallahu ole din. Antaj lajmrimet që ja ka bërë Allahu xhallahu ole atë dërguarit, sasa për të armën, nuk janë një ka asnjë gatësi për Zotin, por ne nuk mund të dimë, ngas ndejme të kurzuar me kohë ku dhe me vend. Apo unë, për shembull, nuk e di çka do ndodhur pas 5 minutave. Por, posa të kaluin 5 minuta, e di që farë do ndodhë. Nga se tash me janë në kohë reale. Andi, une kam penges, si njere kam penges kohën, për të di që farë do ndodhë më të uqe. Por, te ka lau s'ka ko kohë, te ka lau gjëllë lëvala, nuk është penges kohë, nga se nuk e pengone atë asëgjë, a e është gjithdishëm. Une përgjënë këtë vend, por, që farë për ndodhë për tej, kamerave nuk e di, nga se nuk jam në atë për çdo çfarë po ndodh. Antaj Allahu jelleu wala, nuk ka ndonjë për vend, Allahu jelleu jelalu nuk nuk e kufizon vendi. Çajtadin se apo tekurzohet me vend se a din çfarë po ndodh apo nuk e din çfarë po ndodh. Prandaj dua të them që nuk kërko çudit ndonjka. Përancësh më është di, se na ka ardhmë me transmetime të sakta nga Muhamedi sallallahu selam, tëra që përmendë të shumë detoletira që nuk pata unë të përmendin. Sot qoftë toka tashmë nga një vend i padrecive, nga një vend i shtypjeve, dhe presioneve, dhe dhuneve, dhe mashtrimeve, dhe mëzbesimit, shëndrod një tok kresi shtetër, në tok të dëvëshmëris, në tok të koreksi dhe drejtsis, nga se këto të gjitha, me lenë Allah i garanton një odheqës i drejtë. Kër odheqës i drejtë, me lenë Allah të manuar regullonet dhe njerëzit, rëgohtë atë toka, largoi padresia shumë gjëra të tjera. Andaj sa u isam e kthën drejtsinë dhe ajë paqën që do kujt. Aq shumë ka thënë pejgamberi për sa për hap drejtësia, subhanallahu. Saçi nga drejtësia e madhe dhe nga devotshmëria dhe nga ndihma e madhe mes njërës që është nuk do të ketë kushte ta pranan lemojën e sadakon. Ka të gjithë njerëzit do të kenë bollok. Allahu do të jep leje qëllë që të zbret me bëllëk ujnë të tukë. Dhe laugë e leonat do të urdhën tukën që me bëllëk të matë nëzirë frutet dhe begatit dhe uh, mirësit e sajë. Andë njerë do të jetoj në një thët pejgamberi së o sëllëm, të lumë të ata që e arrin dhe jetoj në kone e isa utë alisam. Të lumë të ata që jetoj në kone e isa utë alisam. Të lumë të ata që jetoj në kone e isa utë alisam. Trijëre ka përmanë pejgamberi so së Dhe të të më në më të vlerën e ma të tjetuar në atë kun kuptimin e begative, materiale, kuptimin e drejtsis, mirësive, dashuris dhe raportve të mira që janë mes njerëzve. Ma dje ka përmanë pegamërës delë, në delën asë shkoso që edhe nga këm mirësi dhe nga këm shirë dhe nga këtë drejtsi dhe të ndikun edhe, edhe e gërsiret dhe kafshët më të egrë dhe më dhemshkyse në tokë. Sa që i dërguari, sallallahu selam e ka përmend se uyku do të kalon pran deleve pa nuk i prek. Madje fëmiu mund të kalon pran luanit dhe luan nuk e prek fëmijën. Nga rahmeti i Allahs bën tok. Nevonket kur na duket ke pa mundësi, ka snëna mush, na mbush padrejsi i zullom, apo na duket çish ka mundsi, ku mos me pa padrejsi. Ku mund si? Ku njerëzit që janë tek Allahu. Ku njerëzit i kthej zot xhella wala, vallahi ndodhin çudina. Prandaj edhe kjo është një shenjë për ne për t'të treguar se shumë gjëra tek çjia që po ndodhin, shumë smundje që janë përhap pa për drejtësi, ndoshta ndoshta edhe edhe edhe paknaçsi edhe humbje bereqete që po jemi dëshmitar të asaj, të gjitha për të gjitha këto është për gjej njeriu. Vei me lin Allah është i vetmi që ka mundësi ta ndryshojë këtë gjendje. Andaj ne duhet ta ndryshojmë njeriu për të ndryshuar gjendjen. E jo të shikëm të ndryshujem gjendjen e pasaj njeriun, nga se gjendja nuk e ndryshon njeriun, por njeri u e ndryshon gjendjen. Ka mundësi gjendja të ndryshon njeriun, ka mundësi për dikan, por në masë të madhe, apo njeri u prapë e prish gjendjen, njeri u prapë e prish situatët, prapë e prish njërsim. Përndan që se kemi individin e pasër të shëndosh, Meleyn Allahu te mandhur, ai do të garanton pastë edhe ambient të shëndosh, do të garanton edhe drejtësi, e gjitha ato që i duon njerzo për një jetë komode, të rrahshme në lumdin e kësaj bote. Kushtet me Isaun alaihi salam, ai do të mbetet një kohë caktuar në mes njerëzve dhe pas kësaj Allahu xhallahu ila yadërgon melekun vdekjes dhe kësaj radhe vdes tamam sikurse vdesin bit ademit. Ja merr Allahu shpirtin dhe vdes Isau alsam gus nuk është i pavdekshëm Ose vërtet që Allahu ka zgjat jetë, Allahu kujdoni ia piet. Dikojmë dash, Allah e bën me rreth 10000 vjet. A ka Allah kët mundsi? Pse dikush nën 80 vjet, apo dikush 90? Pse? Ka sa Allah gjeloj kaç këtë kalendit e kaç kalen po që kanë ti jetë. Po ç' ja, Isa u thënë me ka zgjat jetë, Allahu sulton, me rdhë me mira vjet. E më, më mund të mos bash kjo. Por megjithatë nuk është i pavdeshëm. Vjequa ku, kur Isa alayhis salam i nështrohet edhai asoj që Allahu ka thënë Kullu nefsin dhe i katul meut, thumë me ilena të rgjaun. Allahu thë gjithë shpirt do të ashtë në vdekin. A ashtë një herë, a pas një kua, a i zëtë tjitha, kjo është diçka që ndonë në lotë. Por do mos do, gjithë shpirt do të ashtë në vdekin. Edhe shpirti isa uta që samë në fund, pas këti misioni, pas kësa i dritësia, pas këti gjykimi me më mësime të Muhammedit sallallahu a.sallam. Dhe si një antari këti umeti, i vijat i vdekja dhe vdesh Isau al-Isham. Para se të vdesh Isau al-Isham shikunë në luar, apo musliman dhe t'goditin njërën të okë, dhe t'goditin me një sprov të madhe. E pas të cilës pas taj, dhe tët, vijin këtu mirësi të më dha që i përmenda. Por nuk po ta mundësi të të flasë për atë sprovën pa fol njërë për Isau al-Isham. Nga se Isau alisam i godet dy sprova, dhe gjallin dhe atë tjetër nga shenët e mëdha që është i e gjugji dhe me e gjugji. Një popull shkatrimtar që vijen e tokë edhe është nga dalje e ti është nga shenët e mëdha të ditë gjykimit. Ndhe këta pikrish dalj në konkur, enda Isau alisam është në mesin e njerëzve. Por, përfundova me Isau alisam për të rikthyre pastaj një periudet të caktuar kohore të jetës e ti, pastaj folder pastaj të, të ardhme insha allah edhe për sprovën e rradhas dhe për shenjën e madhe të rradhas nga shenja e ditës gjykimit person të më kaç po mjofton për isam alsam dhe këtu e bëjmë shkputjen e zakonshme po e ja andaj, Ruajt, të rikthyer pastaj me inkuadrimet e juaja andaj zoti ju ruaj në ndëshin tën personi pasti pushimi që ku hënëruar, u rikëthujem në pjesë në dytë të emisionit tonë, ku tashtë me jemi në pritë të inkodrimit të juaj për mes telefonatave. Vë gjithashtot, gjithë emisionit kanë arritur edhe uh, SMS-a të selet, uh, do të kanë shmej interesimit që edhe atyjo të japim përgjigje. Andaj, dirësat në bëhet me dijen nga anë regjis për telefonat, ne do të, të mund të letëzum në disa pjete që ka ndatë për mes SMS-it. E... Uh, Nuk e di ka telefonat, ka e nëkodrojmë dhe kërkujmë garegjie shte... Aleikum, salam, aleikum, salam, urnallah Hojgjipata, ty përtyja përtyja përmë lezoni liber të fekot së kusat për uh, zotimin nëse uh, shpagim i zotimit është ashtu, sikurse shpagimia i, i betimit është dishta <gjipata> me dit një shamëll në marrë më tjetë, tjetës përdiqme ku me dit qka është zotimit, o në ku është dalimin në zati dhe betimit, Ja dita është ruç për shembull xhamiat tona gjysë ora para selimit se të diellit falet namazit të sabahut. Po. Pa. Pastaj për me vdhikrin e sabahut, dhikrin domosdoshmë sabahi, vim diellit suaj, tani me fillu zikrin e mëngjesit që bëhet aty. A kish bota për shembull bo me vdhikrin ato sure që janë të përbashkëta si për shembull Feli kullovalloh Feli ku e vjen asim me thonë me dy njetë domethënë. Në sabahazet sabahut, kam me njëtë sabahit fardhë dhe me njëtë zikrit mëngjesit. E qardë lo, e qardë. A jenë pytit e kjo ta? Po, shumë Allah i krujt, po, po. Allah i shpërblik, shalom, alikum, salat, alikum, salat, alikum, salat. Se i përket pytis e parë, zotimi, ulemat e kam përmanë se shpagimi ti e sikur se betimit. Betimit do të tëtë ku njeriu betot për diqë se nuk do të kryen. Apo betot për diqë se do të kryen e pas ta ja them betimin dhe nuk e bënat. Për asyjët e ndryshme, në qovë se për shambull njeriu betot rajsh Atëra do të thot për këtë kohë dhe patjetër një pendim tek Allahu Xhalal Xhijalal dhe kjo nuk shpaguhet rrahshëm çka ka. Po po vjen për betimin që është betuar me krynje punë e pastaj nuk e ka bër. Për shembull, është betuar në Allahun se nuk kam të vizitoj filonin më kurr. Nuk kam të blej më kurr në këtë vend. Betim ka bër. Po pastaj e ka kuptuar se kjo është haram, e ka kuptuar se nuk bën ose është pajtuar me njërin pa tash ka është betuar, atë ardhimi se për betim shpaguaj. Dashpagimi i betimit është për më shumë lirimin e robi, që sot nuk është kjo, do të thashë shumë e mundshme, por kaluat në alternativën B, e cë është ushqimi apo vëshmbathja e 10 të varfërve. Do të thotë ose ushqimi ose vëshmbatha. Ktu mund të zgjedhim. Në qoftë se nuk ekzistojnë mundësitë për ushqim të 10 të varfërve, dhe as për vëshmbathje, domethë kurs ka për ushqim, për vëshmbathje më hiç nuk ka atë hera kaloj tek agjërimi i 30-ve. Agjërohet 3 ditë si shpaguim për e, betimin e thyrë. Dhe i njëjti shpaguim dhe i njëta më njërë shpagim, e njëjta mënyrë shpaguimi lehet me për zotimin, që njeriu është zotuar për sa më nëse e, e jap provimin e caktuar ose e marr këtë ndodë do, do ta bëj këtë punë. E pastaj sa ka bën, sa ka bën më atë punë, atëherë thim se shpaguaj zotimin që e ke bërë atë. Nje sikur të shpaguhet edhe betimi. Sepërkat namaz Sabat që falet tek ne, edhe pse falet gjysmëore para se me lindjen, megjithatë ai është në kohën e vet, ngasë përderisa so nuk lindilli, namaz Sabat është në kohë nat. Kur është më mirë më fal ka mospretim tek dhjetarët, ndërsa ulëma thonë se më mirë është të mufon në kohën e parë, të tji thonë se më mirë në kohën e dytë të tij, megjithatë është brenda kohës së vet dhe më rëndësish që të falet namaz Sabat në xhami, kjo është më rëndësish. Ë pas kësaj ti filloj me dhëkër Fillamë për dhikën. Fillimisht përfundojmë dhikën e namazit. Dhe këndimi i felek sura Ikhlas, Falqudh Ennas nga tri herë, nuk mas namaz sabah. Dhikri sabah të komplet, dhikri i namazit sabah, nuk do të ndikoj kur sabah. Por dhikri i namazit sabah nuk t merr më shumë se 70 minuta. Do të thotë nuk është shumë i gjatë. Ose po them kurrimi ti merr 10 minuta. Apo do të ka mbetur edhe 10 minuta ose 15 pa lindjeve. Vazhdonat ku me dhikërën e sabaut, apo, edhe në qëfë se linë dhili se ke përfundu vazhdo më të utje, së prish punë, nga se ke qeni angazhuar me dhikërën e më i badat, e kjo të arsujetëm pëse ke kaluar pasaj edhe e, linë dhili dhe ke përmenda langëgjën levona me dhikërë që është da është të krytë përëse me linë dhili. Por në qështë dënë me i bashku, së prish punë, bashkaj, përshamullë këndaj e Falëkunu do nosen dhe kullu wallahi hat tri hera vetëm, jo gjashtë hera, do jo tri hera për namaz, dhe tri hera për dhikr sabah. Nuk do të më këndu, sprish pun. Por padyshim se këndimi i saj do të do dy fsh është shumë më i fuqishëm dhe më më ndikim dhe më mbrojtse se ndikimi se leximi i saj një fsh. Pra dua të them që i lir, sido që e shërtit të udhësta bësh, bëni nuk prish pun, por nuk bëhet fjalë për ditë që ndaluar, por bëhet fjalë për ditë që është e mirë dhe për ditë që është më më e mirë, Allahu edin masmire. E imkadrujmë telefonën tjetër të radhës? Më lejkom. Lejkom usselam, artula. Hosh dhe një pyqe, jesë për edhiti i dhe mësat nuk një një pyqe për të djetore për zhizje. Të të shë <N Dieseyd GPA virginaju> një pyqe që i bërë grupë i djetore dhe e dheshë ta me ditë avrejnë kërë dhe për një dhe për një dhe. Pyqja është kështo. Një krua të shka hazur në rrështë në një karaban ha Dhe pa i ka da ve pas 10 ditë të burrë ditën e parë i ka marrë hojdi çfarë duhet të bëj kjo thënë duke pasurse nuk mund për pa. për jetet, nuk të fest përri po ndërsa dietare për ditën e javën sepse nuk kam mundësi të fest përri në më të kryej detyrimet atëherë ajo detyrohet të kujdeset dhe të jap mundin maksimal për të venduar çardhën vetë do të avash në këtë ditë një sërpse detyruar dhe të avash soi në këtë ditë në stacionin po, vlenkia mund të të zgjidhë dhe pa të na tre të tortëve deri në fazën e postlasë. Po e çartë shpyt, e çartë, e çartë. Çka ditë koha do të vini ti që deri sa për fatin e zëmazës. Ai nejo vetë atrat në si lanë në afër të novë një papurë në shtet, thjesht të pega më ai tramet pandavë, ku din bareza atë për para mot. Allëjo për shkakun për një papurë familje Betëm, edhe nështë ka kusë me përgumë të nëqurë me ty, pasë që ti grafë përgumë dhe e talë që a me kanë qaj dhe nazëm dhe gërë me përgumë dhe shpia. Po, e qartë, e qartë. Pra malinë, në lojë që të nëmë, e qartë. Uh, pytja parë është, pytja që ka të bëmë një problem që mund t'ju shfaqët uh, grafëve dhe femërëve në haqë, uh, nga se është ditur se disa perinitualet të haqë, si ku shëtë tawafi dhe uh, veçan si mbas të të tëtë argumentive të qarta, duhet tjetë gruja e pasër, nuk bëhet të wafi gruja duke qenë me cikel. Dhe të wafo li fada është të wafi që është kusht dhe shtylën e haqët, nga se është shtylë e haqët, pa te nuk ka haqë, si korëse që në dimi nara fatë. Andaj të wafo li fada do të të në nëqofë se gruja kur është në haqë, i vinë të përmojshme të sajë, Në tashmë ajo është e lidhur me grupin e vet. Ajo nuk mund të vendosë se sa so ka më nejt, ngase çrrsit e shkuar dhe kthimit janë të rregulluara paraprakisht me rezervim do të thotë të aeroplanave dhe kthim në vendin e saj. Nëse nëse për shembull cikli i saj mbaron pasojat kthehet në shtepësoj dhe nuk ka mundësi të pratë vetmuar në vend në çabe derisa të largohet cikli menstrual. Çfarë të bën? Tawaful Ifada është kusht pa taskohaj. Nëse ajo është me cikël, me prit nuk ka mundësi, çfarë të bën? pa tjetër se ilham në islami është fejelesimeve. Apo, edhe në këtë rast, do të djetarët e, kanë gjykuar, si kurse edhe është në Libri në një orë, dhe kjo është që është e një orë të e këtë djetarët, do të dhe se aja të në këtë rast, do të djetarët kanë përmenë, tjetë e kujdeshme, do të që të më përstilet mirë, nështë të komunë si që në fillim të cilit, apo në fund të saj që të ketë nësht Beçanësh kur është duke lvizur mund që ti shtohet gjatë më tepër, da që të kujdeset vetëm që mos ta njollos apo ndryth mund siç vendin ku bën tawaf. Çaubën. Kujdesi është në këtë në këtë drejtim dhe bën tawafin edhe pse është në agjendje. Dhe kthehet së bashku me karavanën e saj me, me me me grupin që ka ardhur që mos ti humb haxhi. Gjatë nëse pa e bër tawaful ifada. Tawafin e haxhit kthehet në vendin e saj. Atë ajo nuk ka haxhi. Kraspenzimet kët lutën kët çka ka gabuarste kot, ngase pa tavaful ifata nuk ka haxh. Ajo është kusht i haxhit. Pa të nuk ka haxh. Tash si më e kthy atë ka për diçka që ajo sekondur në saj. Andaj dietorët e kanë ljuar që kët gjën tavon tawafin, pa shkak se është gjendje jashtëzakonshme, të për kët arsye ato gjuqohet me kët veprim. A vlen kjo edhe për Kosovë? Si nuk vlen? Vlen normal ngase ne e, jemi larg Ivan, nuk kemi mundësi që të vim një herë të kthehemi atë. Dhe mendoj se do të tëtë gradë që janë mrenë Arabi Saudite, që mund të qëndrojnë, dhe mund këtë për të qëllës mrenë mejkës, ato kanë tira arsuje. Nësë ato që othojnë me Europlan, dhe janë me grupe, janë me organizime, pa tjetër se vlenë për to, e veçenit për neve që jemi ne ka në fund të umetit në krasim me me mejkën. Nëmene që e, ndoshta për asë kënë më shumë se për gradë e vendit të nuk v Së përkjet gjenozës, do thotë nëse gruaja nuk ka mundësi, rrethana nuk lejojnë, me shku më shkumë fal në namaz në gjenozën xhami ku falet, apo që të rreshtohet mbrapa, nuk prish punë që t'ia falet gjenozën tek shtëpia sa edhe gjenoza t'japun. Ngase do thotë nuk ka diçka të keqe që një gjenoze të falet më tepër se një herë. Normalisht duhet të kujdesemi që të falet një herë me imam me xhamat, kjo është esenca. Por nëse dikujt për arsye të caktura i ka ikik Falia e gjinaz apo nuk ka pasur mësimë marr pjesë në kum kur fal namazin e gjinazit falja e kësaj në raste të tjera madje edhe vetëm nuk prish punë nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam argument për këtë është kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka pyetur për një grua e cila ka pastuar xhamin dhe do të thotë ashabët kanë vërhosur dhe kanë fal gjinazën nga si dreguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë i zën dikun dhe nuk ka pasur mësimë marr pjesë në atë gjinazë pastaj ka pyetur kush është ajo gruaja ka, i kanë thënë se ka vdekur ka të mbledhë këmi këllë amrua ju a Rasulullah këtë nizan dhe ne e kemi varrosur nga se është padyshim e kërkuar që të varrohet sa më shpejt atëra Muhamedi sallallahu alajkum ka kërkuar që të njihet se ku e ka varrën e saj i ka dreguar këtu e kemi varros atëra ja ka fol gjinosa veç pejgamberi sallallahu alajkum apsë njerë ja ka fol musliman jamis bashkë me me xhamat andaj nuk prish punë që ti falet atë njerë për rreth 8 gradë kanë të shitë të falin gjinosen kanë të shitë bujë ndo apo të ajo që un e di është se nuk prish pun, mm -hmm. si punë të bëhet kjo punë Allahu i din më së miri aftë. Kemi telefon tetrahedron kuadrojm. Selam alejkum a ju? Aleikum selam er-rahmetullahu. Dhe sa më pyetje kështu tash domoha ju moha failet në një orë, edhe për shkak se pauza është domoha kush është në punë shtete normal është pauza për 15 deri në një orë evë tash një orë apo na nxirrën shumë problem. Fakt, në fakt, noshta mu jo çash po shumë, por shumë ku dëgjova që shumë shum, si shumë shkojnë joma, vetëm puna e punës tash që us jomaja për shum, me, më më ble, një javë. Aty është pas mundësi për shkakun më mbledh ose më bën kërkesë bashkësisë që më fal për shkakun jomaja pak më herët, sa më favorshme të jetë për shkak të dreka, në orat si dreka për shkakun 12 e 4-5, për shkakun më fillu dhe do më është shumë e favorshëm për ata që janë punë. Po. A ti a ke shpas mundsi? Është qartë. Vullai, a ke shpas mundsi? Ka mundsi. Mendoj që çdo musliman i cili për shembull ka kërkesa caktuara, ka në pengesë me këto përgodjes për, për e, këto probleme, dhe këto po qersia është drejtëpërdrejt bartea Islame, nga sa ajo është përfacësi zyrtar i muslimanëve në Kdevan dhe përfaqësuesi i çështeve islame në Kdevan. Prandaj më në që shumë natyrshme dhe shumë reale që t'i drejtohemi Bashkësisë Islame. Meqenëse kur dihet se edhe të gjitha xhamiat në territorin e Republikës së Kosovës janë nën administrimi në administrimin e Bashkësisë Islame, atë të gjithë imam që falin xumat, do thot në territorin e Republikës së Kosovës janë imam të punësuar në Bashkësinë Islame. Prandaj do të thot gjitha këto bën me kuptues se nëse një grup i madh njerëzish në qytet Sacktwork kanë probleme të tilla, sikur si kursi përmende, dhe mund të jetë zgjide për ta, që gjumaja në ndoninë xhami gjemi, për xhamia të falet në Konkur Hindreka, më nëse është një kërkesë e drejt, po pastaj mundësitë e realizimit nuk e di, dallojmë vani pi vendit. Apo dallojmë vani pi vendit, por mirë që të bëjmë përpika të tilla që të gjithëve tu bëhet zgjidhje në lidhje me fal namazh mosull, nuk ështëo diçka të keqën këtu drejtim. Allahu te masmira. Telefonatën e rada, se inkadrojmë. Pa, pa, urna. Kishim një pytje e rësë në vërësë në më të fënd, qila është 7 vërëm, është dati një mëjshë, edhe të një kjoj margjani që është 7 vërëm, pa kanë bi 7 vërëm, dhe dojnë për mujnë e Ramazanit, nësër së mundur të aqëroj, dhe nësë në nuk kamë më të fja përin më katë në gjimadu, më të fëndë. Po, çfarë është kjo blesh? E diu për çfarë? Ramalekum. Selamun. Ë do të thotë Ramazani për gruan shtatzanë, ë uh, është do të thotë me lehtësime të shumta. Prandaj edhe ajo është nga ato kategoritë që zgjidh. Ajo zgjidh se a do të agjiron apo nuk do të agjiron. Gruaja shtatzanë nuk ka nevojë që të ketë ndonjë vështirësi të madhe e pastaj të apërgjëgjërimin, mi aftën që është të zanë, edhe në qofë se mund më gjiru, aja ka mundësimës më gjiru, nga se Allahu Gjelleola, atë e ka liruar, dhe dhe tëtë, Allahu Gjelleola në filim, ka qenë a gjirimi, kush dëshërën të a gjirën, a gjirën, kush donë nuk a gjirën, kështu ka qenë në filim, pastaj është bërë obligim për të gjithë që janë prezent në mujë në Ramazan, a do agjiron apo nuk do agjiron kanë bëhet për gruan shtatzën dhe gruan gjithëdhënëse. Ato zgjedhin a do agjiron kësaja shtatzën apo nuk do agjiron. Edhe pse në çufse për shembull ka mundësi të majro, pa ish ka këtu problem vetvetes dhe foshit në barkin e saj, më mirë të agjironet, më mirë është. Nga se normalisht shpëllimi i agjrimit në Ramazan nuk arrijet më në asnjë muaj tjetër. Por ajo zgjedh se a do ta agjiron. Në çufse agjiron pa dëmtuar vetën, pa engarkuar vetën, pa dëmtuar fushën, kjo është në regull agjërimi së është i pranuar. Nuk do me agjeru nga se ndijet e lodhur, të ashtë dhe va, pa, edhe ku ha e gjatë agjërimit, do me prish e prish agjërimin, nuk prish punë. E prish agjërim nuk ka pik më kati, por ditët e pa agjeruara i kompenzon pas lindjes. I kompenzon pas lindjes dit për dit. Duhet i kompenzon në esenc ditët e pa agjeruara për shkak të shtat Kto mund bëd për ia shtim ndërsa në situata të caktuara por esenca është se duhet ti agjiron ditët e pa agjëruara në Ramazan për shkak të shatanisë, ti agjiron për shembull pas lindjes, jo më një herë, por kryesimun të prët për shembull ditë të dimnit kur koha është edhe më e freskët, edhe ditët janë më të shkurtuara, agjiron dimnit. Për shembull tash kemi iftarin 8 gjys, ndërsa dimnit e kemi 4 gjys, në 4 orë ka dallim, agjiron. Andaj, prat ato ditë të shkurtuar edhe atëhera kompenzonë agjerimin e ditëve të humbëra në muaj në Ramazan dhe në qofë se kështuve pranë, gjithë shkash në regu nuk kam mëkat për te me lejnë e latën më nuk. E, telefonat, nuk e di a kemi. Selamu alikum. O, aleikum, selamu ala. Po që kam një pytje, kom kandidon për polici. Këta është një rekrutim në randat që të muajt, a përsi është në të realizot ashtë, Po është një test fizik. Këna me vrapu disa kilometra, dhe këna me bëu disa ushtrime me dorë këtyt shpinë, së diçka. Nëse bien ditë Ramazanit, çfarë më bëu? Po. Është çort. Është çort. Jo. Ëh, a kuptojse ato trajnime ose ato do të janë të vështira, po nuk mund të jap një përgjigje që është për të gjithë. Për shembull, themi se kush do që merë pjesë në ato të ranime, lirohet nga agjerim, nuk mund të themi kështu. Duhet të agjerash, si kurse thuhet e për puntorin, puntorit duhet me agjeru. E në qovë se pas taj puna, ose si pasoj ushtimet më dha, ndinë pas taj ndë një, me dëvërtet, rëzikim të shëndetit, dhe ndinë dhe një lodhje që me dëvërtet dhe pa përbalush, me në kuptim të lodhjet, po në kuptim të ndikimin të shëndet, atër përshka e përshkak të përkëcimit të shëndetit, mund të presh agjerimin. Po jo fillemisht, nga se ka njerës që punojnë punështira, ka ata që bëjnë trenime, por që me lina dhëtë ma nuk më agjerojnë, pa problem. Agjerimin nuk është diçka që gjithë mun është nga rkesë. Ndhe mund të them që nuk mund të themi se, në qovë se atë ditë që lan agjerim, kur kimi bu këto prova ose këto uh, ushtrime, të themi se presh agjerimin. Jo, nuk mund temi e kështu para prakesht, por rrethemi agjera dhe bërë i ushtrimet. E pastaj gjendja e gjdo kujt e përca këtan a do të agjeren apo nuk do të agjeren atë dit, e pastaj e kompenzon qofëse prishet agjerimi atë dit. Por jo para prakesht, do të do të pa agjerem dhe pa u futën agjerem dhe pa e përvu njëra, jo kështu agjeren, pastaj shikëm se se si bubëve gjendja, në qofëse rizikot shëndeti, smuret, kanojt për intervenim e kështu më radhë, atër rre Mësë vazhdo, po preshe, përshkak se shëndetuj tashmë nuk lejanë që të vazhdojshme të udjim a gjerimin. Por jo ushtrimet, por jo puna, nga sa tu nuk kene arsye për të aprish a gjerimin, Allah dhe në mas mirë. Kemi telefonë, si duket mirë. Kemi një pyte që ka ardhë, thëtë jemi një kompani që mërën me dizajnë dhe reklama, si dhe dekore për mura. Je me interesuar ti pyesim a është haram të printohen fytyrat e njerëzve dhe të vendosen në para mure apo në ndonjë vend tjetër ashtu siç kërkojnë klientët. Dhe është haram të vizatohen dekorime ku në to ka këpsh, shpesh ndoshme si dhe njerëz. Në çfarëse vizatoni yotë detajuar vetëm forma a bëni ato të vendosen pasaj por dhoma të shtëpive, pa sjë kërkesa është gjithashtu e madhe Allah e shpolle me gjithë mirë. Edhe ju vallahi është probleme për interesimin Edhe kjo është një shenjë e mirë që me vërtet njerëz në këtë vendë interesohen që puna e tyre të jetë e halal. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndaluar që të vizatojmë dhe pikturojmë krijesa të gjalla, do thotë kafshë dhe njerëz. Me çanërsë ajo që ka bëjë pjesë në fytyrën, kjo është te ndaluar. Dhe gjithashtu ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem që të shfaqen të shfaqe dhe në një të dukshme fotografit e këtyre kreseve, në përmure, apo këtë të qoftë, nga se në qoftë se në një shtepi ka një prezentim të til të fotografi dhe, dhe shfaqe këtë të dukshme, atë e nashpi nuk hynë me like-et. Andaj, nga të duj aspekte, e ndaluar është të bëjt dhe që til. Por në qoftë se bëjt fjallë për një portret të, kështë, themë, jo jo jo preciz jo që duken uh, pjesë të fytyrës apo p.sh. njeriu në profil nuk i duket pjesa përparme të fytyrës apo pjesa për pasme i duket apo apo ndonjë kofsh që i duket do ana vetëm ana është duket apo uh, në formë të tjetër të por që nuk duket pjesa përparme do nuk është nuk është formësim i fytyrës tamam sikurse ka krijuar Allahu xhalla wala atë në këtë rast do të thotë lejohet por për ndryshe nëse ka të bëj me dizajnim apo vizatim të kofre, kështu drejt për drejt, nuk lejot. Ma dje qovit edhe fotografi. Nga se fotografi në dy që e bëni, ju nuk keni këtë ndaluar, nga se fotografia nuk është vizatim. Por, mundësia që ju ajabin të tjere, që këtu t'i varë në mura, ju bënë edhe ju e pjesmarës në mëkat. Nga se Allah Gjellawla thot, vëla ta avënu anë l'ithmi, vëll'udvan, mos unë dihmani, në atë që është mëkat, dhe në at Do të thot me këtë rregullë besoj që do të thot mund të dëlloni se kur lejohet dhe çka kur ndalohet, dhe çka Allahu smirë, ah, thot, ah, radhës, fejuar, e din më së miri afton. Ëm thot një pyetje rradhës. Ja mi fejuar, desha të di a m lejohet vetëm me fejuar. Gjithsesi kam pasur me tër Allahu shpirt. Po lejohet, nëse është fejuar, i fejuar do feju, të thot i feju fejes tamam sikur se duhet. E ka kërkuar nga baba e saj ta ka dhënë, i keni kri për zure të fesit duhet, atëre lejohet të dalisht me te, të bisodash madjetët të vetëmosh me te, nuk prishmuna. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Salamu alaikum, hoq. Alaikum, salamu alaikum. Pykja që desh të më da bërsh në këkomplikune, hoq. Onë për familjës në në asë kush të kamut në më kësharua, u kamene dhe, alhamdulillah, Allah në ka uzu vetë, Si mos buren, jetin, të burën e këmë gjithë më fërme, të në më tonëfër me isle në rëksë e këmë bjokonë në këmërë e këmë rëksja o bashkë mundë dë më këmë Amë e kam tashënëjëtën më më mbullu po asë në nëra familjë nuk është akartë më mbullesën që këmë pëshëmë dëmë njërë si këmë Kje problem me mbullesë dë më, më, më thonë Nuk të kuptën asë familja e burët asë familja e juta, po? Po Po, e qartë, e pun Po, normal, e, a i ka studiua dhe për ilrahia dhe muhmi të uqi për hoqët. Po, po, në një të jonë është me, me kryu një islami dhe në basë islamit me dhe vëshmëri, jama në famiget të ona paka shumë nukunë dulejësës që vë të me vërë. Krah për krahin e burit e kinë këtë rejtema, po, po, rreth nuk polerë. Po, du më dhëmë, Burrë është imam, ama unë të vjeti që e më artu më tasë në familja tine, nuk është me familja, du më dhëmë, dhe voqma, ose dikëra vë të ma, a i si unë e një tatë punin e në zhugat. Pa, pa, kuptova. Kuptova. Uh, Lajënë së dhe kuptova, Burrë ka së gjuhë fakultetin e fesë, shëriatit në Turqi, ilahijatin dhe Çinka Imam hoj mënycha kjo është e mjaftueshme për ta marrë përgjigjen. Ngase më rëndësia është në këtë rast që burri të ketë mirëkuptim. Mos të kesh problem me burrin, por rrethin bëni sabër. Ato mbulesnikë obligative dhe on mendojë që duhet të mbuluosh më një herë. Fakti që ata nuk të pranojnë, flasin fjalë që kalën ke inshallah. Ngase duhet ta dim se kjo jetë është me sprova. Uh, nuk, nuk ndodhë shpesh herë, nuk ndodhë shpesh kja, që njëri ju me praktiku një, një, një obligin fetar dhe mësë të ketë kërë fa problemi. Këj të shkojnë punë mirë, këto rralë doden. Të gjithë kemi problemet saktuara. Apo nga si jetojme një mjedisë që shumë gjëra i ka të ndryshuara, të pa kuptuara, ma di të keqë interpretuara dhe të keqë kuptuara. Uh, dhe rridhimin nga kja është nërmane që të kemi pengjesa. Sa art luftu shami dhe sa luftohet mbulesa? Dhe sa shpifet për mbulesën, dhe sa flitet keq për të mbuluarat? Apo është normal që njerëzit të të të marr një pezëm për këtpun nga se nuk dinë çfarë po ndodh? Çka është kjo realisht? Andaj, ne nuk duhet të smbrapsemi, nga se nuk mundesh as kujt kur apo që nuk mundesh asnjëherë të u them që të gjitha t'ua bësh çifet. Ka mund si të tatë përshamu, nësë dojnë e kështu me po, unëm që ka që jam. Edhe tek baba të këba bëhet, ju thua se unë jam e rritur tashë, jam gru e martuar. Dhe unë e ka marrë një vendim që më ndajse, jam mjaft e pjekur që të marrë vendimet e tila. Me qovë se e respektojnë, elhamdulillah. Nuk e respektojnë ki probleme, të i vazhdo të sidesh mirë me ta, të i vazhdo të mbash kontakte me ta, E ata le ta shprind paknaçin sikur se ata mendojnë dhe mendojnë se kjo nuk do të zgjat shumë më lidhë me numër kur ata të shohin se ti je bindur kë qendrim dhe nuk ka kthim rrapa nga kë qendrim un mendoj se ata do të do të shohin pak këtë tim dhe mendoj se uh, nuk kanë llogari përshka të përshkak të një shamië të humbin vajzën, dhënën ti humbin nipat e këto më radh. Ka sa skor syje realisht të humbet. Andaj mendoj se uh, paknaçia e rrethit ku jetoni Nuk duhet të pengjes për mos zbatimin e urrit të Allahut azhajal. Ka se tek afon duhet dim. uh, të dimë a primore për ne vërzbatimin e urrit të Allahut te barekote. Kjo është primore për ne. Keni kimi presion, kemi shtypje, kimi fjalë që na thon, bëjmë sabr, edhe për këtë marrim sevap inshallah. Nuk lejm asnjëherë që provokimi as kujt na provokon. Nuk lejm asnjëherë që dhuna as kujt na bën që të bëjmë dhun asnjëherë kështu. Por jemi sabrli. Durojm për hirt Allahu ta zgjon. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas probleme. Prmendoni ai tash tikëson Zotit, o Zot, s'po dom popull jam, po po po po mdobojm, po, po mrefuzojnë, po po edhe me lën shpatën. A kështu më cin kjo udhës? Absolutisht jo. Është po haqumë me provë, me probleme, me fjalë, me thashetheme, me shpifje, por ka bo sabr. Dhe Allahin ka fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Mba sabër dha ti, dura sikur që duruan dhe bën sabër ata që ishin para te nga pejgamberi mëdhaj nga ulul azmi. Dhe mendoj se është është shumë lehtësi për juve që burri juaj paskastëju fen dhe burri juaj e kupton drejt këtë çështje dhe mendoj se kur është për krahje e burrit që duhet. Mendoj se nuk të bën dëm, mos përkruaj askujt më fytyr tokës. Për gruan për krahasi më i madh është burri i saj. Qëse ai e përkra dhe ai rin pranë saj. Vaj qendron me, te, me lene manuar, një të. Me Elen e do të manduar, asnjë presion tet nuk i bën dom inshallah. Andaj unë mendoj që edhe burri juaj është aq i vetdishëm dhe besoj që komja kodit komja, mjaftuarshme dhe nuk dyshojnë këto drejtë tim se ai e din shumë mirë çka është bullesa. Tha ai e din shumë mirë se ai është përgjegjës për, për bullesën tënde. Allahu komë e pyet burrin, pse kurio skoshami? Pse s'e ke mbrojt? Pse s'e ke rujt? Te fundit Me dalë me qërati kërmetu, nëse ka presion dhe dhunë, lërgoni nga e shtëpi, shkani ku keni mundësi me praktiku finë. Nga se praktikimi i fejtë për neve është primar për e zëgjeja. Nuk arsye, të mendoj se burit duhet me të përkra dhe ajt duhet me të të në ty, se tim bulohë për fjallët e njerëzve dhe fjallët e tjera, unë e mire me tonë. E i thëtë familjës e vetë, kjo është grua jime, unë kam vendu kështu të kështumën e tu me te a familjes tënde i thuat i kësot dhe mendoj se kur a shohin se është e qartë, ka marr fund, me lenda do të manduhen mendoj se te kalot kjo problem. Por bëj sabër se sa Allahu te barekoteh vallahi të ngrit dhe, dhe probleme, këtë të pastron, të të jap shpërbime nëse për shkak të shamisë tënde ose namazit tënd, për jeton presion, për jeton fjalë, këto vallahi nuk kurgja, të bojnë domti kurrë, ndërsa tek Allahu xhellahu ala ki dobi shumë të të ngritet. Robi içli be sabër andaj këshilla ime është që të mbuluash dhe të mirëvësh me burën mirë si do ta menaxhoni situatën pas mbulesës dhe të bëni sapo në kocaktuar të silleni drejt dhe mirë t'u asherani për çfarë bëhet fjalë mendoj se Melena do të mëndur vallahi do të jetësh me mbulesë gjithashtu edhe mirë me të tjerat ngasë te ke fundit zamat detyra janë dorë të Allahut azhgal Allahu ka mundi si t'u aq thon zamat vallahi çuditë është se ata njerëzit përkrojnë ti Normalisht ata kursitë i mbuluar më bëmë vetë, thonë, së jo, s'është mirë, na spranojm. Por mbulau, pastaj vazhdojmë tutje me të të ndë, ngasë, nisr Allahut kiminat përpara vallaj, vetë te e unë ne aja çdo kush. Nëse Allahu na në pyet, pse s'je fal? Ose Allahu të pyet, pse s'je mbulu? Nuk është arsye mi thon, sumleke rëthi, sumleke famina. Kjo është arsyeja. Na spranojmë era pastaj të shojmë se çfar, çfar po ndot. Ana këshilla ime është mbulohu dhe në Allahun bështetu, dhe meru vesh me burin për përkrahja, dhe të ikalohë gjithës projë, insha Allah, me lejnë Allah të manuar. Kemi telefonohët i nëkuadrojmë. Urna. Selamu alaikum. Aleykum, alaikum, selamu, rahmatullahi. Këtë të finin, nëse jam musafir në Shqipëri, për shahëm për njëtë të të rinët, a jam e obliku namazën me par me shkërpim? Po e qartë. Po, po. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Uh, në gjendjen që e përmendë kur shkon Shqipnik, dit, këtu e në Shqipni kimën 2-3 ditë, gjithë këto janë shënja qaqe të kuptuesit udhëtar. Udhëtari ka një varg lehtësimesh që ja ka lejuar Feja 1, nga to është edhe shkurtimi i namazit. Prandaj lejohet ta shkurtosh namazin në caktuara, dhe në rrethana të caktuara kur ke nevojë më dia ta bashkosh. Prandaj e fal drekën dy leçate, e fal ikindin dy rekate dhe e fal yasin dy rekate. Do të thotë sabahu mbetet dy dhe jatsia në betët ri, dhe sunetet nuk falen në uthëm. Ndhe lirosh nga sunetet dhe lirosh nga këtër e qatështë i drejkës, i këndisë dhe jatsisë. Kjo është për të ju lejuar dhe lecimi Allah të manuar që është mirë të shtuizohet. Kemi telefonate i në kodrojmë. Selam aleykum. Aleykum. Selam aleykum. Selam aleykum. Selam aleykum. Dhe është në të të të të të të të të të të të të të të të të t Vlamë që të fitim a herët, në Kosovë, nëse të buzojmë njëmë prej pejës, ma rrug me shkunë të Prishtinë, a jemi obligu me shkurtu namazët asfjërë se pëllëjtë, në të me kemi në përshpia të huja e kështu, nësë me ndërpërjë punën nësë me në të lepësime, në abjena va jo, në edhe? E qartë, e qartë. Shalom Aleikum. Qërëqja shkurtimit të namazit të kdjetarët dhe t është rejtuar në mënyrat të ndryshme. Disa nga djetarët e kam përcaktuar e, statusin e musafirit u thëtarit me kilometrash, me larkësi. Pavarësish vendit dhe pavarësish kohës. Kja është larkësia dhe vlinë për të gjithë e vendet në botë. Ndërsa disat e tjerën nga djetarët e kam përcaktuar larkësin një në basë të kilometra, për në basë të traditës e njerëzve. Njerëzit për shkakun ka vende ku njerëzit për shkakun udhtojnë kilometra shumë më tepër dhe nuk e konsiderojnë se po bëjnë udhtim, për shkak se vendi është i shpërndarë i gjerë këtu më radh. Ko vendi si Kosovari është vani vogël dhe normalisht pinivani minimal në skuata konsiderohet se është një udhtime. Do thotë mbastë traditës dhe, dhe, dhe rregullave të vendit që ata e përcaktojnë bazë të asaj se a është kjo udhtim apo nuk është udhtim. Do mendoj se orden nga Peja në Prishtinë është udhtim. Ashtu them për shkak se edhe rruga dhe ngarkesa dhe largësia, të gjitha këto e bëjnë që ti atë udhëtim. Parizosh këtu edhe pse punon ditë për ditë, ti je në udhëtim. Prandaj lejohet që ta shkurtosh namazin në Prishtinë, dhe lejohet ta bashkosh kur je në punë, kur ti nuk ke mundësi më të fal kënde vet për shkak të angazhimeve, të gjitha këto janë lehtësime që nuk prish punë ti shtrydhosh Allahun mësimir. Mirë, s'ka telefon këtu. Assalamu alaikum. Aleykum as-salamu rrëtullam. Hoqë, nëste 4-veqare. Po? Që 4-veqe, pëllin namaz. Po? Bërë namaz nëtë qëta është i po du më më lu, po, po kam problem për familjes, po më thujnë ju se i pa martu. Po? Eskishon të për martes, nuk të merë kërkosh. Po, po. Edhe nëse mullohë është pëtutën që i po me hjetë masane që shpishon të këllotë femna tjera. Po, e qartë, e qartë. Po. Për po thonë me pa dikon tjetër përshamë, uskime lak mua, mone qëtash për në dhej shumë, edhe shumë si domba të legjeratat e jubës, i nga që dhe herë që keni legjerata për hijabin, për krejta tjera, të të gjellashtasht i mbim përveç, familje e em për, për frigonë shumë. Inshallah t'japi përgjigje, inshallah t'ashtë, inshallah. A bëna një pythje tjetër? Po, orna, orna. Edhe nëse famlat bullohen, a ka ndrejt dhe vesh kantohën dhe shumë gjopra? Po, po. E qartë. Ok, horëgjë, falën deret. Horëgjë, okay. kalëshë, natër një. Uh, kje që e përmende është një frikë imaginare e familjës, elhamna nuk është presionë. Do të thot atë nuk pothuajse ti nëse mbuluosh na krahë me të rre, krahë me çit të shpirt. Alhamdulillah, çeshi që situab. Alhamdulillah. Fogu që pothuajse nuk i martu, na kët golet tahikum inshallah thon. Nga se do të thot përkundrazi, përkundrazi, do të, të motrat që janë mbuluar i është përshpejtu procesi i martesës për shkak se alhamdulillah kthimi njerëzve fetë Allah, veçanërisht është i rinis, është i madh. Andaj plot nga të rinët sot kërkojnë femra të mbuluar. Kërkojnë femra të shtëpis, një femër të ndarshme të moralshme kështu më radhë. Andaj, mbulesa, asë një herë, une diri më tani, do të sa so rast e dije, sa so gjema dje, sa so kështu, vëllahi, nuk e di një rast që një femër ka mbet e pa martuar përshkak mbulesës. Kësë se dije, për. a di rast e shumë që ka femëra muslimon që falet, por e pa mbuluar është dhe e shtyrë martes aftë. Kësi rast e ka shumë. Andaj, Por vetë e mbuluar, ka mundsi ka buvjet për mos martu, po nuk kam martu, për shkak se ndoshta ajo vet ska dash. Jo për shkak shkollimit, jo oposimi ka diçka tjetër. Por ka shprindërse më u martu, do thotë elhamdullah, do thotë kanë vëshurini ja djamtëri ka ditë të saj për ta kërkuar dorën e saj dhe nuk ka mbetë pa martuar. Andaj kjo frikë është imagjinare dhe inekzistente absolutisht e pavërtetë. Por ti marr ti mulo për hir të Allahut fillimisht. Se kjo obligim, ne duhet ta kryjm obligimin e Allahut pa marsë. A martohemi e pastaj as martohemi e pastaj as çka bëhet, kjo është dorë të Allahut azhgal. A kam mundsi për shembull, pa mbulesëmit, edhe mos u martu, kam mundsi më spor nuk të kërkoj njeri që ti të pëlqejn. Pastaj del zonës se jo, kjo s'po dën valla, mu martu, si qoftë dimëna më për hap fjal, pastaj e pastaj shkojmë vjet, mund të bëhet 30 ditë që pa u martu. Pa mbulesë çfarë? A kam mundsi më ndodh kjo? Komunsimën dot. Etani edhe et po martu edhe gjinonin tek Allahu për mbolisë këtë. Andaj mbolau, mbolau sonta bismillah, vendoseshamin kokën tande. Dhe thuaj familjes, me lejen e Allahut, manduar un kët hap e bëj për hir të Allahut. Dhe ja me bindur se Allah i mad nuk më lën kaq, sikurse kërkon mikituk Allahu këtë se kalon. E vëçanti ata që i thënë Allahu jallahu wala, silan Allah këtë kur vallajta. Prandaj ti tek Allahu bështeto. Zbatoj urrën e ti. Dhe me lene Allah të manuar, asë nuk imi hek shamin, e asë nuk imi me të pamartu, insha Allah. Me lene Allah të manuar, s'kim imi me të pamartu. Këtë e në frikat shëjtanit. Allah u thot, inna madhali këmu shëjtanu, ju kha uvifu e u lija. Shëjtanit vjen, ju friksan kështot. Ju friksan, u afut paniken, që fse falesh, s'merë kërkosh, në që fse e mbyllë dy qanë dit në gjuma, shamin, kime hu ponë në mushtërit, e vendodhë shamin, s'kim artesë. Kto janë gjitha pallavrat dhe rrama dhe zvese të shejtanit mallkuar që me tuj frikson njerëzit që ti larguan dhe shmangën adhirimet e Allah xhela wala. Prandaj bëj di Allah xhela wala, mbështetun te dhe mbulo nuk ime pas poleme in çon tarme. Faktikisht për menda se po kanë frik familja se pozbulohna masane une, sikur shumë të tjera nuk pajtohen me ty. Jo vallahi, nuk ka nuk janë shumë të tjera që janë zbulu Ka mënë që në rasë dikohë, dikohë shumë bulu, pas taj e usbë, ka mënë që ispë thëmë. Por shumica dërmuse, 99% motërë muslimonë, kur më bulohën, nuk e eke shamin mo. Edhepse kam presion dhe është, dhe kam dhunë pas taj edhe, nështë da kam problemet shumëta, por unë e sajdi ato qëndrojnë, dhe ato e në stabile, dhe ato nuk e largojnë shamin nga koka tjyre,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 Gjasat gjitha këtu janë të rregulluara me leje në Allah të mbanduar dhe sikurse s'ka pas problem dikush para te, as ti nuk ke më pas problem, thash kjo është frikë imagjinare. E pavërtet, shpresoj që këta ndërgjyn edhe familjarët e tu dhe të përkrahin këtë mbules, vallai nëse të përkrahën vetë ti qita dhe krijuun Allah, ata kanë pas savapi, nëse sikurse ti, gjasat ata të kanë përkrah dhe ata kanë qenë para te, kur ti e ke vendosur shamin dhe të kanë përkrahën këtu ritim. Prandaj ata kanë mundësi të fituav savap shum në kadrëtim pa çse ata të përkrojnë dhe ata të stimulojnë të nxjiten de kët në kadrëtim dhe në kët hap me vërtet shumë të rëndësishëm për jetën tënde. Prandaj mbuluam utë nderuar e zbatoi un Allahu xhella wela këto vezfese që thon largoj nga sektohet nuk janë vërtetëta, janë inekzistente, shejtoni i bon këto djoma këto nuk ekzistojnë, vallahi ki më ucudit inshallah an tarbun se do thot se Allahu komo të çil si rrug të harit edhe mirësisë madje të martesës sikurse, do të as nuk e ke para mënduar, as nuk e ke para mënduar. Ëh, mbulesa me pantallona, mbulohu me pantallona gjona rreth spija, por kur do të më dal për jashtë e vendos mantilin dhe shamin sikurse i takon femrës të mbuluar dhe kështu ti inshallah e bën mbulesën më shosh mës mirë ti shi ka hije, një gruaj besimtare apo ton. Ëh, kjo ishte pyetja e dytë. Inkuadrojmë telefonat e fundit personte, nëse ka. Salam alekem. Aleikum, Aleykum, salam, ratullam. Po, shdo, shta me ratu, me të aboj kytje. Yeah. Po, urna. On e përna i fëjzerk. Po. Edhe i falje për zëvakt në matë. Po. Edhe është gjëna tërpërnër këtë profesion. Po. Edhe që heki vetë la zëvukëra i që është gjëna, më ndi që është gjëna me zëvukëru shumë. Po. Edhe nuk muna një falë këtë vaktet në kota këtune, e këtë vijen shpi i A është në gjënatë që s'ka mundësimi fati që kanë punë? Po e qartë të kuptohë. Selama a legëm. A legëm, selama a legëm. Selam. Uh, puna si frizerg në esenjë nuk është haram. Nga se njerës të kanë nevojnë më jo shkurtu flakë, të qofshin bura, po gra. Kanë nevojnë nështë të zbukurohen, veçanisht gratë. Uh, por problemi është se të na kësë zbukurim për po kështë përdorat dhe për shfaqin e tje ku fetarish nuk është e lejuar. Në e gratë për shambullë zbukurohen për dasma, ku atje shfaqin bukurin e tyre dhe burave të tjirë që e kanë haram e i pa, dalë në rrugë që i kështë nuk duhet. E kja e bënë këtë punë problematikin. Ju në e sinës puna jote. Andaj, e, duhet në pasë kujdes. Do të tëtë, punët e tila që e dinë se, këto medverit kanë mu shfaqin, kanë mu zbukuru, kanë me bo fitne me to, ulaj, kjo është është punë problematike. Është punë problematike, nuk është nuk është le të them se vullallai ti ski probleme këtë punë. Nuk mund ta them këtë punë. Nuk mund të them se nuk nuk ka problem punë edhe. këtë, nuk mund ta them. Se është problematike. Dhero se përkat hikës së vetlla kjo është haram e ndaluar rrëfimisht. Që Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka malkuar, jo vetëm që ka ndaluar, por ka malkuar i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem ato graçia i jekin vetëllat të tyhune. Dhe i ka malkuar ato që u ahjekin vetëllat. Dhe i ka malkuar edhe ato që e bëjnë këtë pun, për edhe ato që u abëjnë të tire këtë pun. I ka malku pegamberi sallallahu a sallam. Ato që i të holojnë vetëllat, apo i nuk i vetëllat për zbukurim e për jeshi e kështë më radhë, kja është endaluar fëtëaresht. Gja së është zbukurim i tepruar, i panevojshëm, provokatir, që i dërguari, jepi fund, për flëkt, mundoh me, do me bojnile klasifikimi, do të thot, e di që është fështirë, është problematike, a se me thonë do shta vetëm grave që kanë shamin, dhe që frizurat në shtë në vendin të në s'ka, du të në vendin të në s'ka, du të në vendin të në s'ka krejtë, Allah alam në në këdip i ka këthirë, në së ka vene ku s'ka shumë të mbëlluara, por po thamë që mundohu që, mundohu që gradualisht me gjendu një pun t të të konform regullë e fetare, që mos të bësh kaktare të që me zbukurimin të nëquabën të tjereve, ato pas taj të dalin në rrug edhe të shfaqen, ashtu si kur që Allah e ka ndaluar. Mundo që të bësh një zgjidje së shpeti, që Allah u gjellë u ala të alergon hidrimin nga kjo pun që, më ndoj që është pun, ë, është një pun që spa ku mund të tëmë, është problematike, është problematike e, ndoshta, dhe, ndoshta me lehëci, mund të kalon edhe natë na që është e ndaluar. Me lesi mund të kalon natë që është e ndaluar. Nëse për këtë namazeve duhet më i fal afton. Jo, nuk bën më fal kaza namaz në shtëpi. Duhet më fal namazin ku. Dyçani, sa kuptuar është juhet të je frizerk apo mund të isht të pret pak koha fal namazin. I pritët mirë, nuk i pritët që në Allah bëre çetë të trukunë atë. Amë nuk bën më në namazin. Namazin fale, falë elhamna po që fal pesë kohë, po falë namazin ku do të jetë mundësia por mos lejohet ik namazin nga koha e vet, nga se namozuës obligim në kohën e duhur, në kohën e vet, në kohë që ka caktuar Allah i mënuar, në nuk lejohet me enzir namazin nga koha e vet, do të vetëndit për arsye që i përmenden, nga se këto fatërisht nuk janë nuk kanë arsye. Allahu جل وعلا na vuzun në rrugën e drejtë dhe Allahu te barë këto namazuçë të i krym obligime për hijet Allahu te azhjal dhe të mbështetimin e të zotë namazuçë të punojmë halal, të fitojmë halal, të shpenzojmë halal, të hajmë halal, të jetojmë sikur që Allahu xhallahu është i kënaqur, e që t'i sigurojmë gjithashtu pas tej jetës tonë një vdekje të ndershme fiznike, dhe një dalje të sigurt dhe shpëtimtare para Zotit së Gjithsisë, dhe një llogari dhënje të lehtë shpëtimtare dhe hyrje në xhenet ditën e gjykimit. Allahu ju shprespër vendin dhe inkodrimet e juaja dhe për krajn e vardhushme që po i jap në këtë misioni dhe misione të tjera Zod në mundësojt gjithë mund të jemi në kontribut për të miren dhe në luftim të asaj që është e keqe. Dhe në të kim në arshëm të nëruar që kuas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.